بسم الله الرحمن الرحيم وإذن للمطففين الذين إذا اكتعلوا على الناس يستوفون فإذا قالوا هم وزنهم يكثرون الا يظن اولئك انهم بعثنا ليوما عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لبيسين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويد يومئذ للمغتابين يكتبون بيوم الدين وما يكتبون كل ما تدينون اذا ظالوا حياتنا قالا ساطع الاولين كلا بل قران على قلوبهم ما كانوا انهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لبيين ل وما كتاب مرقوم يشادهم المقربون ان من الاراقيغرون تاارف زي جويم نقدرنايم سق رارحية موم ام هو ممثل وفي ذلكفلتننااف منتننا فيس فزاج من تتسين عين يشر به مقربون الذي عاج م كان من الذي عملية الحكونون وذا مرو به تقامدون ن قون عليهلي من قلب كين فدارون قا منها لا قوون فال الواري مغاجلين وم الذي عن من الكفاية الحنا الاراقيغرون هل بل الكفا ماقام يفعلون م ندیر صورت کے ترقیب آمالو کا کئی چه قیمت رازی نواغ آمالو کا چه اللہ حضا لنجاد در کی او پیو مثال سرے پیش کئی دارنگی نوکی صورت کے بیان شو چه جانم رازی ندیر صورت کے بیان کئی چه تعلیق لکلتا شوئے دے تا غائب کے دینن شو تعلیق نمی لکلتا شوئے دے نو تب اسن غائب او تمثیر سرا ترزید با عمال اکئی انسانا اگو را چه کل سودا کا آخری معمولی شئ مال گا آخری کل آخری نو دا کوششکے چه خوا اخلم او پوراو اخلم او کل چه اور کیا معمولی شئ نو دا کوششکے چیارلو انہی گرکن او کم ورکن نو دنیا کو سیزنو کی خو زان لک امین قبلی دو دنیا پو سیزونو کی کوتا ناخلی نو نا دا عمالو عمل خیستا کی گی پیتے بعد قرآن سنت لکشیں معلومی گی پگذ و پتلا نو دو دنیا سیزونو چه کل آخلی خددی کوشش که چه کم وانت نم چه اوکی چه ذات ورن کم نو دنیا پو سیزونو کوشش که او عمل لیونتالا وعدب اکی زرگون بلگئی ندا تا کوفز نویک تیz پیغمبر تری قسنگوا خیرات بر کئی ندا تا پیغمبر تری قسنگوا غم بر کئی ندا تا پوز پیغمبر تری قسنگوا و من بطابعت کوتا خلر و من بطابقت کمن و من بطابعت کن ور کے قرئ کار دنیا کې وقدان سر را مرغل گر ور کے اے عملوک داینا پی اخلے. ترتیب عمل او طلب فصلتان يسال الناس دو خبر تفوض می کیږي لمه فعلته او كيف فعلته دا کار دیو لیکو اچ کو نسنګ وکړو او دا جواب قران دی دا ذکر کرے او چ تا کتاب پیو اکی مسال او په هغه طریقې میکړو چې سم طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم توقی کم کف ایند پیغمبر حق دے مقدار میں اگمبر کوئی پیغمبر ہوئی لیو دا صلو رکا تک دائی پینزمی اکر نمونز انشو دا پیغمبر دا مقدارنز زیادہ ہوگا پاہی طریقے میں کوئی پیغمبر کرو کدیو سی سیجی پدائی دریو سیجیو کی نمونز دیو نشو دا پیغمبر کیفیت تکرات کرو ایند وقت میں اگر کرو کہ پیغمبر ہوئی لیو کدیو سفقین مون روسکین نکی تو په کار ده. نن یې کای او کیفیت او کمیت په کار ده چې په ما ورتي بخاری کې حدیث راي ابو وردای بن یار دا خطر راځه حضرت تفی جوکو چې نو جوکو نتاصو قرباني وکړي ابو وردا پاسه هغه د یو کور چې زما گاونډيان غریبانه نو اوبو می جړل نو چې راتلم نما چې غریبانو لرای اوخري حضرت او کوي ان ما شاتو کا شاتو لهمن دا وتا غوږي کړی دي سبب قربانیکه معاغنه خو خو ور سره نو کوي مگه شارې وکه مقرکه ده خیرات کډریږي د دې د په باندې مړي پس باندې کیي نو توا پلمبای په وسارت دی نو به درد همې حبوبات همې لګنه چې دې بې دتن کلګا کل دا وي قرنباې په سر کې وایو داو برداو مې دی کانس چې ته نو حاضر ته قرباني دینه شي داغه دا پیغمبر په خپل حقیقته ولي کو دی پیغمبر دغه د دې د دې څونه پرسبه کې د پیغمبر د واخنه نه کې کې خدامل جاعل له حدیث وای نه په مانای ځان نه پويږي نو ته بدبخت عمل لطولن که علاکت ته کمتر انکو لرا آگستان چه طول نو پراغ لئی علا الناس من الناس چې خلقونا د دنیا شیخ دین پراغ لئی اکلا چه طول که یا کالوم تلی یا وزن که دی لرا نو کمی آر کئی دنیا پشی خدور امینه چه زیادران علا نشی اردین که طول لارشی پروانش دی <تصفيق> او به توله জিয়া به توله رواني دا دې نوټل چې توله کوم ځان لږ خو اچ ځان سره سر جوړ کړئ دا فرای گورو سر پکازي سړیا دا خو په گدي ناب کا دا خو په گدي د پتور یو تعالی دی قران دے د محمد رسول الله طاری نه اپکا متتبه توله জিয়া تا غو نه تاله هغه ځان نشي جوړ کړئ اکلا چه طول کئی خلق اللہ، نطولور کئی خلق اللہ، تاوانی کئی گمان نکی دا اکسان، چه دیو پوردشی رضلو ایتا، دا خیال نکے، چه وزن دنیا پر لیشی کی احتیاط پون، چه کسوک پی صدر کی اوشن در گوری، چه کاردہ ککوٹا، اوکا چه دیتین کار کئی نگا دیونا کتل، چه دا دا قرآن پا کسوٹا ہے گورن چه عمل، دا عمل میں کاردک ککوٹا، من دا قرآن پا کسوٹا ہے خ خودانا عرمی او مخلوقات سردی ظلم کو سنگ کے زمانہ دی جائلیت کے جو ظلم کو نو دارنگی پدی ملکی دنن پانزوز کالا انگریز قرآن بند کرو او دو قرآن والا بین پر خودا او هاو علوم کیا ہے که کی دین نو منطق فلسفا او غیر رواج ورکلو شورت ورکلو داما کلی سیب دے دادنو عالم دے له علمنه بمز روارته تعالته وته مخیشان جان حضور شفیر نه ارته انداله یاله یو یعنه فجعلوا مغته یاله نیمه ايکه قران وادو ناینه پر خدا تهانی ته تا روز وروستم ګریو ما تهانیدار ته يرتا تا صبح یوه ورځ راشه ما ته ته خپل پهونو نو, نو ما سه پیتو د خپل کار سره کنه نور مولانتی کوم کیادو غتوم وای په پیدا پری ده نو مجګوری چوي تانګي کې چې دا فریدي 10 هاله پدې منکی ان پیر هستای کې بس ریکړلې اغه شریعت یو جوستو وره دا وته شیخان وګي او پیر زو پیسې کمې شیخان ته وایي چکر دو روکو کمون شریعت جاریتو نو تیبه کرکی که ناسو شیخانو بھوگا واقستیده او دلان برا روانو هو الله هو اللہ، هو اللہ، هو اللہ نو شریعت سو نموزو، نتوحیدو، نو قرآن شریعت داو جو جناب کوئی دنشیوا نو شیخان والد میخان مدنشو مو جناب سوٹی تپلی یا با ازای نو ګاندې یامو چې به پوری ولا አይو چې دیواړي پلاټ به بهارو شریعت دیږي هغه به یو څلک کرا او با باندې به سره ویللک شيخان می خان وب غفل کړی مالک نه به هیڅ شی پیدا واستي شریعت دی شریعت دې ته جاری امیزانو به یعنی مطلب ته یو لا دا کم کتاب ویلې دي چې دوالی اجازت نی ائمه ثلاثه وغنکا چې کاو شنو نه کا با چل دی هغه ټپولا وایګه نو وایګه نو مطلب دا ټوله حرامین پیر اكو دې پیر صاحب کار نو چې حرامین پیر راک دې تا به شهريته بل خبر بانو باز دا غوا ذات نه ذات بداوا چې ادمانه کسنه وي یا بسر کندي نو پیر صاحب بيتي و بيتي و وی وې سي وی وې جاری شه دا دې لشرې اتګلو ا دغه خلک مو خوشاله او پیر لا وګور کړی شه اشيخان مګلاندی او الله او الله او الله او ژبه کې بروان کې جاری شه او دا انصاف دې مل دا انګريز کړي دا و دې ولا پیر کړي او چې از دو تا جنگ واقع چول تا تا گو را دیکھنو گوری نو آقا با اشتیا نو آقا با فترس کتلا بلتا نو آقا دیکھنو آتا بد گوری آقا تا نو بولو از با حضان فازد پکار لی نو آقا با سیو تو پا سواق من ها سو را پکار او مالا با زر را که آقا با تبا تبا تبا تبا تبا تبا تبا تبا تبا تبا پیر بای زمان پیسی آئی بای زی نوری پکار دیتی که اندر سوا پلانه پتی استاشا، او بای استاشا دوارم بای جیزاد واقع استر دو بیرم کریو لگا مودا چی با تیر شی پیر برلین گارشا نواب باشا همولا بای آلکا و قویدنو کا پلانه جینای ادر ته قتل او اغیطا بای تجوڑانی بابال سووسا او لگا بای اطواب رزا یو سر منتریووسا حالتا با اغیم خامت که امتیزی هر کلی که بیدتی مولاو نو جاگره امتیزیوی هر کلی که پیر براتا نو کره با تباہ و روکو آغای نو با پیر پیران ملیان ادا کریو ملیان ادا کتاب پر خودو پیران ادا جن پر خودو او خانان ادا کلم و شریق گرنالا جزا مو خانا کرده ادا مل در رحم لائقو مات اغرق ملاوی من تاسو سره په بدکی دي مه ما زمانه روست چې دا قران سوخي الله باغی لا جوړ شاید چې مال رانی کی زه که زما غیرت داو چې زما قوم لري ذلیل دي چاږي زمو هو قران مو موليان مو خانان مو خداش زما په ذریکه دا درد له قوم سره کله یې پوښتنه کوي موږ کنه ازه ما قوم زور ذلیل دي به आवाज به غره غنم با پیر خواڑا شمله و روشه با دی بوٹلی فرایشتی زماز روکی ماوچ قتل نمالا با قصراتلا ٹیک ده قرآنم ما پیش کام فزماز روکی ده او چه اللہ پختانو خدو را پوکی کنا چې را پیر مولای خنو خری لیکن د ده کار انداره انگریز چې چه شغل ده لاغتو بنا قبلی او مسله ده او مساله چه چه بین پر ده نغاو آبی ده دا دوارو جرم ظلم کرو د ملک دا کارغان والا ملک زمون دا اسلام دا کارغان خمکی موقع نا او دا ملک اگئی خلاف کو د انگئی دا پیری کو هر کس با قابل میں راود کنگور بی خورد هر یا بیمان ان اولار دا دا اسلام نافذ کن تپاو وقتی چرتاوی خدا مل ملک لاعت دا رحمو او دا ملک زبرت دا نت دلیلاوی نرود دلیلاوی کار کیا وک نوای دی ودلاوی هالو پڑھکه په کپای تی دی لو کو ني شون کئ مونږ کار ته سکار کرے او ځان دې اعمال کم کړی دی ګمان نو کئ دا که سان چې دی په پد کې شي رضای لوي تا کړه کی بودیږي غلط مکی دا الله یقینا مد بدنو سجدین کئ دی نو کې وی ماو منا به غیب دے کے دے دے دے دروجنتیاب دروجنتیاب و غائب کني کې لیک دیل ته شویلې ازيږي پږه تا له سسجين لیکلې لیکل شي علاقات به پدارت کې په ظلم کوجبینو آ کسان چې تجزيب کوي د قیامت او تکريم کوي د قیامت تجزيب درو جنته کوي درو جنته په قیامت مگر ها د حدنتي د جن کې مفتدي مستري حدنتي ریږي اصلي مشرک زيته کې هر بدتي او مشرک وقال ايت لتيشي پدې دغه احکام نوای کیسه د پوغانو دي یقینا زنګ راوسته دې پدرو دې باندي ران زنګ زنګ راوسته دی پدرو نو سې چې راوسته هغه ايت نه يكون هغه بدعت ټول هغه شرکياتي ټول هغه پدرو زنګ راوسته دې نه دې نسميږي مراد دې ختم القلب راغله کلا یقینا بلکې زنګ راوسته دې پدرو دې باندي زده یا تول مر دیتیم مال خرا، نظر نیاز خرا، غلط کوا، تول مر رسمنا روجو نکو، یقنان دی در ابن با پدار اس کے پردک لیشی اللہ بنوینی، دی با دن نجی جانم تا نو بے لیشی دالا جانم چوئی پدی درو تا حرام خواڑو، یقنان لک دنی کانو اچت مقام کرے، اسی چی پوکت اللہ مائل لیون اچت مقام کم داغه سپوز موږ خو لیک دې دی لیکل شوی دی ینداګه توصیف سازن کې ناراضي حاضر بچی دغه مقام ته آګسان چې الله تعالی ته نږدې شي پا چې دا الله دې کتاب خدمت کړو نو توحید و سنت شهادت کړو او یکنن نه کان څلیماتونی کې بای په کوسو وې ګوري ا په په مخونو دی کې راځګی دا دې دا خوشالهای از کولې بچی په دې رحیم شراب خالص، مورشوی، مختوب، دارو بانے چی ریڈر لگی دلی، سر لگی دلی، و ایدار خالص دی فیار رگی داریگی شراب چکم جنتی لگا دی، نو پا غیبا، مو ریڈر لگی دلی، بوجا چورتا وائی اپ بوجا بای دموشکو، دموشکو بوجا با پر اگر دلی، خجمیا اپا دیکھے در اغبتو کی در اغبتو ان کی چرچا شوکوی، نو نند آمال سمو کی امامل او تلیف قرآن و سنت او خلق باده ده ده تصمیم نه شرابه که خامخوا او ملیقی باپ ده چې خلق که اللہ تنی دیشو یقیننا کسان که جرمی کرو او دو مومنان او خندیدون که چاہ چرا مساله محملی و دی خندل اکلا چی تره په باده ف مومنانو نتوگی باوالی غمسترگی باوالی او گارو او گارو تا او اکلا چتلو وکورتا نوتله با مس فکین مس دوی مس بروان اکلا چوبلیدای مومنان دوی به ذاتی مالنا لانار یانن کنا نعدهم من الاشراق سات کی تر شو پوری بیٹو کی کولی انو دې غلیشی دابط کار پنیکان باندې نگبان نم مومنان د اپکور صوبان گوری دیتا اعلان بیوشی آیا جرور کشا کفا ہوتا آگا چی دیتون سزا ورکشا کنا